Розділ другий. Три тенденції побудови взаємин. Як виявити власні сліпі плями? Чи доводилось вам колись роззиратись навкруги та дивуватися, чому всі, крім мене, знаходять кохання? Мені подобається моя робота, подобаються мої друзі, я сам собі подобаюсь, Чому ж ця частинка мого життя досі не на місці? Я чула такі слова майже від усіх своїх клієнтів. Відтак з'ясувала, що багатьом з них вибудовувати взаємини заважають сліпі плями. Шаблони поведінки, що не дають їм змоги знайти кохання, але які вони не здатні розглядіти самотужки. Я подала найпоширніші сліпі плями у вигляді схеми з назвою «Три тенденції побудови взаємин». Так, на заваді представникам кожної групи стоять нереалістичні очікування щодо себе, партнерів чи романтичних стосунків. Нижче викладений тест допоможе з'ясувати притаманну лише вам тенденцію побудови взаємин, тобто визначити перешкоду набуття останніх для того, щоб позбути шкідливих звичок і виробити нові. Те, що тенденція зумовлює поведінку на кожному етапі стосунків, увиразнює надзвичайну важливість її виявлення. Це стане першим кроком на шляху пошуку кохання. Тест. Три тенденції побудови взаємин. Інструкція. Прочитайте кожне твердження і вирішіть, якою мірою воно стосується вас. Позначте цифру, що відповідає вашому варіанту. Перше, зовсім на мене не схоже. Друге, трохи схоже на мене. Третє, та це ж про мене. Давайте подивимось. Перше, значить. я не хочу йти на друге побачення, якщо не відчуваю іскри під час знайомства. На побаченні я можу запитати себе, чи відповідає ця людина моїм стандартам. Я буду готовий до побачень, коли вдосконалю себе, наприклад, схудну, чи відчуватиму більшу фінансову стабільність. Я волів би, щоб у нас з партнером була романтична історія про те, як ми познайомились. Це вже пізнець. Зазвичай читаю відгуки, перш ніж зважитись на велику покупку. Просто зараз у мене немає часу на побачення. Я вірю, що існує хтось, хто ідеально мені підходить, просто ми з ним ще не зустрілись. Ну, до речі, ну, такі думки, які дійсно заважають людям розпочати щось, це хороша тема. Всі ці питання, які я зараз зачитую, це хороша тема, мені подобається. Можна насправді стосовно цього навіть окремий відок зняти. Дружі, друзі кажуть мені, що мені потрібно частіше виходити в люди. Я вважаю додатки неромантичними, бо хочу зустріти зі своєю людиною за більш природних обставин. Я пишаюся тим, що ніколи не зупиняюсь у пошуку. Я рідко ходжу на побачення. Я не вірю, що іскра може з часом з'явитись, її або відчуваєш від початку, або ні. Я знатиму, що зустрів саме ту людину, бо буду повністю цього певен. Якщо я хочу привабити найкращу людину, яку зможу, спочатку мені треба стати якомога кращою людиною. Кохання – це інтуїтивне почуття. Коли воно виникає, ти точно про це знаєш. Мої друзі вважають мене занадто вибагливим. Зараз я зосереджуюсь на своїй кар'єрі, а про взаємини подумаю згодом. Ну і тут є там вибір, підраховуючи бали, яким ви будете. Романтик або максималіст, або невпевнений. Нічого не дано. А якщо ні? за які з варіантів ви отримали найбільше балів? Це і є ваша тенденція побудови стосунків. Так, романтик, ви хочете знайти споріднену душу і жити разом довго та щасливо. Мофукасся, ви любите кохання, ви вважаєте, що самотні, бо ще не познайомились з потрібною людиною. Ваш девіз це станеться тоді, коли має статись. Максималіст, вам подобається влаштовувати дослідження, вивчати всі свої варіанти, зазирати під кожен камінчик, доки не переконаєте, що знайшли те, що треба. Ви ретельно обмірковуєте рішення і ви волієте бути на 100% упевнені, перш ніж зробити вибір. Ваш девіз – навіщо задовольнятися тим, що є. І невпевнений. Ви вважаєте, що не готові до побачень, бо поки не є тією людиною, якою прагнете бути. Ви ставите для себе високу планку, перш ніж починати новий проект, хочете почуватися цілком готовим, так само і з побаченнями. Ваш девіз – я почекаю, доки не стану чудовою партією. Попри начебто очевидну різницю, романтик, максималіст і не невпевнений мають одну важливу спільну ознаку – нереалістичні очікування. Для романтика – це є нереалістичні очікування від взаємин. Для максималіста – нереалістичні очікування від партнера. Для невпевненого – нереалістичні очікування від самого себе. Якщо ви отримали багато балів більш ніж за однією тенденцією, то перечитайте описи і ті, які який змальовує вас найточніше. Якщо вам і досі складно визначитись, надішліть фото з описом цих трьох варіантів другому – Другові, якому довіряєте, перевіряючи достовірність тесту, я засувала, що друзям вдається виявити тенденцію набагато чешніш, точніше, ніж людям, що виконали тест. Пам'ятайте, ці сліпі плями друзі часто можуть розпізнавати у вашій поведінці шаблони, яких ви не помічаєте. У наступних розділах я детальніше розповім про кожну з тенденцій, проблеми, з якими стикаються на сії, таких і способи їхнього подолання. Я раджу прочитати всі три розділи, адже вони містять корисні поради для всіх, а тому допоможуть зрозуміти тих людей, з якими ви можете зустрічатись, проте тенденції яких відрізняються від ваших. Ключові висновки. Багатьом людям вибудовувати взаємини, заважають сліпі плями. Шаблони поведінки, що не дають їм змоги знайти кохання – і які ті нездатні розгледіти самотужки, я подала найпоширеніші сліпі плями у вигляді схеми з назвою Три тенденції взаємин. Представники кожної з груп заважають нереалістичні очікування. Романтики мають нереалістичні очікування від взаємин. Вони прагнуть зустріти споріднену душу, жити разом довго та щасливо, мов в указці. Максималістам властиві нереалістичні очікування від партнера. Вони полюбляють розглядати всі варіанти і хочуть упевнитись, що їхнє рішення правильне. Невпевненим притаманні нереалістичні очікування від самих себе. Їм здається, що вони не готові до взаємин. Розуміння своєї тенденції побудови взаємин допомагає з'ясувати, які сліпі плями вам заважають і як їх можна подолати.